David, ondart, hau txaldeon? Hau ah, txaldeon. Eh. Nola zira buame erreka hemen taularatua ikusirik? Bikain, bikain, bikain zinez, eh, emozionatua zinez, oh, uh, ff, bikain, oh, ikustea, plaza, bete, betea, Ikusgarria zinez, biziki biziki edera da fulan, bikaina, fa, ez du titzik eh, erraiteko zain konten dina izan. Zinez, arri garrera izan da, nola, hauek nola entzestu duten, eh, zinez, zaki profesionalak ziru diten, hori? Bai, bai, bai, gero, bat du aspaldi ali dira lan nian, meinen ikushe berdatzen bat emplikazioa izan den. Lauro gai, egun bat partat izan dira eta denak ber energian gustu utzi seriozki lan egin dugola eta ogurek be pagatu du gaur eta ikusgarri zinez edera edega eraman laku dute. Beraz huntza mandakote biziazuk idatzitako istorio horri. Bai, hori da, bo, piskat, hori da idazten zure fiskat deldur zira nola hartuko duten eta oh gaur ikustea Plaza betea, aktoriak hola, mikroekin eta denak usteo tiri ikendutela publikoak beraz hortarik uh, uh, zinez bikain, bikain, bikain, bikain Hai. zinez hortan ezen dudarik eh, irriak e, <laughs> a, a, a, egin dira edo momentua initzetan, e, nola idatzi duzu hau e, kondatuituzu, jada meainen gertatuak izan diren historio batzuk, egin duzu bilketa bat, edo? Bai, hori da likukutasunak bildu ditut, lehen lehenik e, bai, buhametaz, bai, ere haien bizia iruro gaiamakaran zenta iruro gaiamakaran pasazten da historia beraz jo, joan dira, joan gira Zahagean ikusteat, eta berazilekutasunak hain bildu ditugu, bai eta gazteak ere ikusi ditugu, eta hortik eraiki dut historio bat, buamak aipatzeko, baita ere, egiko historio bat zu ere, izan dira begi kilkeska, kliskaka, nire ustez, mea indak eko lehtuko dutera eta be, egin gurekoak ere. Eta, hoja, beraz, uh, nik historio, historio bat idaz dut, haiek ere, haiekin, nirekin nintzen zinen, zinen. Dere ustez bakotxak bako eginen du bere historioa, bakotxak jakinen du zein argideen edo ez, zein ehealkideen uh, uh, edo ez. Meran, uh, bai, adibet Zubia, bai, ualdeak uh, uh, izan ziren ere mea bai, historio hain izbatzu, hamiak bai, ere, beraz, baina, bai, ez du dena salatuko, baina, uh, bai, uh, zinez mea ineko historiatik abiatu dira. Zer deskubritu zenuen e, buhameen bizi horrengatik, meaineko buhame hojengamdik? Ebede ez yes, nahien bat emainen meainen batzirea buhameak buame, uh, eta zinez uh, lotuazela eghiari eh uh, gainera ahmendaritze mugantz ziren eta ni jaunaiztaga naiz ta baitez, duen bait ez bada historia hori uh, ezagutzen, eta gero ez autodi tud bai uh, historia baxne historia uh, gauzainitz istoriotipiak hala uh, etzien eta hori beraz uh, bai gauzainitz uh, ighein disege indoter <laughs> beraz aste arteanea azken aukera buhame erreka antsez lanau ikusteko zera erranen zenieke oino e, autua egin ez duten horiei e, jiteko edo ez jiteko ebe aguko labiki dugu ni uste zigurzagia bai uh, bai gitmokiere askiralabbukja da jan jan, jan, jan behar da ere oren bata egdi irauten du. antzinez bada dantza, musika, anttzeki ez batere bat noatzen beti bada mugimendua. eta ere ustez hori uh, nahigin nuuen erakutsi ere mugimendu hori uh, meainen egitipitan badera ere mugimendu tipiak eta ni uh, motatu ikusi uh, ikusteko... Zinez, uh, Ikus gehagin erustez uh, bai, egitmoa, egfe, han. nik egitmoa dut. Nutan hitza e, e, blaburzeko histori hori da, egitmoa dut. David Ondart, mile esker? Bai, mile esker zuheri eta bai, izan untsa dener. <laughs> Eta ben ditugu protagonistetako bi, Atxaleon? Atxaleon! Beraz, nol hasen dituduzue publikoa? Ebe, giro biziki ona, eh? publika untsa zen, eta ba, konten gira, biziki kontent, maine botza eh? utzi dute ez dakit non, me... Eh? <laughs> Turiz untsa zen, ikindute eta... Ikusi duzu, ez? Nola publikoak irrika zapartatzen zen, er? Gai, egiten du, ala, ikusten dugu, behar de, dela, eta... Ala. Zer suposatzen du, meain erendako olako proiektu gotor baten niteak? Harremanak e, askartu ditu, lagunak xorrarazi, zersen ditu da meainen? Harremanak azkartu, be jende uh, guzien artean, adin guziet, guzien artean, eta hori uh, biziki edera zen, urteantzea. Hori eskartzen ditzen zen, herrian, edo? Ez, baina ez ginuen parada, momentu hori egiteko, eh, elkartzeko, eta ikustea ola plaza, bete-betia, bizikaberaz da, guretzat, eta bai... Gajia ere, bai... bai. Gainera, guzi hori, Euskaraz egitea ere badu bere importantzia? Bai, importanta da, guretzat, baina egin nuen esparari behiz... Ba, kubat, me, uh, eta behiz, bazen leku bat, mea gehiago leku bat emaitxea eta... Ba ikan e, dugun bezala, lea nukatsa egindugu eta espero ez zela azkena. Mm -hmm. Me Euskarak e, zer leku dauka mementuntan, edo? Ba, zaharrak, ba, kitek, hasik denak, gio gaztean artean, ba, uh, batzuak, ule, bakarriku lehzen dute eta mintzatzen, ba, zailago da, batzuak mintzatzen dira, me zailago da, eskola ere da, guai, uh, ba, du, lau urte edo bost urte, bai. Ba, miresker hondi bat, eta azinez goresmenak, eh? Miresker hizurin. Habizu da! Habizu! Beharileo azpialda! Eri bikatzen dut! Huu, uh, azbi handa, behaine, beste egietarik, moztoa da. Gomedatua da, etxen egoitea, eta bea beha egoitea. Ez da ha. Hagian, asurentzeko kontizazionean, pagatua dut zera. Abizu, abizu, behaine, huazbi handa, kasu-kasu, abizu. Iru ditu zaizu antzestela nori, ongi zen buba e, emeerreka? Biziki poita zen, egazkiz, ola, bikaina zen, bizikuntza antzestua, dantzak politak eta biziki fite pasada eta ahulkatzun denerigitea. Gaia bizikuntza tratatua delako eta biziki simple eta efikaza baita eta erribatik guztea beti proiektu baten inguran, ola, antolatorik, ebe, ola, eta biziki guzo zen, egazkiz, bikaina zen. Iri dugu bazen umorea, bazen kritika, bazen gauzainitz. Eta, zinez, zinez biziki poita zen, jintzizte guztian. Bilesker! Beraz zer eruditu zaizu buame erreka? Biziki polita zen, bai, zinez. Zer duzu maitatu geienik? Uh, antzarkia, bo, ba, dena, eh, kantua eta dantzak ere, baina antzarkia biziki unxa eman dute. Bazen umorea, bazen egi seugo egi bat ere, eta biziki edera zen. Zer erran entzeneke, oino ikusi ez dutenei, oinu, duten, oinu abostean baute aukera hori, Gien behar dira, dira gin behar, zer erran ezenieke? Bai, badira lekoa kono chargai duriz, ok duan ziten hailtzuzte <laughs> Bementu gosho baten pasatzera, gitera eta... Giro honean Bilesker? <laughs> <laughs> Deo, xataz Chantile Garton, musikaria... Tuh. Zeruitu zaizu, bubame erre kantzenz lan horiek Eee, eh, beh, biziki egun tsa, beh, biziki... Uh... Efen, uh, voilà, untsa lan egin dute, beziki ereski pasatu da, untsa mintzatu dute, hene uh, ustez bai, ah, konten niz. Nola txenditu duzu publikoa? Ah, bisiki, hor, biziki prexente, biziki uh, gurekin, ala, bikaina. <risa> Bilesker! Bilesker! <risa> Eta bohame errekako mizel gurekin, Atxaleon? Atxaleon! Nola txenditu duzu publikoa? <risa> Poa, beh, uh, izi si gari untsa zer feen... Aztapenetik e, irriak senit, entzun ditugu, eta hori konfiantzai emaiten du eta de, denak libratu gira eta iduriz e, gauza ere indugu <laughs> Eta bai, zinez ederra irriak zapartatu dira ainit zaldiz gainerat nola senitzen duzu, olako zerbait, olako oh, gauza handi bat egitea mea inen? Be, e, e, erran, be, gaur harro gira, hori e, proiektu hori bukaela ino muntat, muntatu dik Bo, ba, dugu honu axte hartia, ez dugu dena utzi behar gaur, behar, behar, ba, izi gari kontent, eta aro, uh, erritipi hori uh, proiektu hola bat muntatzea, behar, posegida, posegida. Holako proiektu batek, zer suposatzen du erritipi baten dako? Harremanak azkartzen dira, edo ze gertatzen da hor? Behar, behar, behar, behar, ez da gehiago fitxik, ez da ostaturik, eta proiektu hori ekin, behar, denak elgarretatzen gira, plazarat, Guantzerkilariak, beha, Astero, Astartean zen Dantzariak hosti daletan Tagio errepika horrok horrak, beha Zinez, ba, edera da feo Hoinu no Astartea eskaz da, horreindik gitea hautatu ez duen horri, zer erran entzenioke? Beh, uste dut, beha Momentu izsigarrik uh, usua pastuko dutela Bera dudarik ez, eh, din meinerat, Astartean Zenta uste dut be, jendeak, beha Kuxiz denak konten didera, behaz Zatozte denak eta gelitzen dira onotokiak. Ta, la, eta Mileskerden dit, ta... Ta... <laughs> ta mile esker <zuri> ere! Bai, mile esker! Zatozte denak eta gelitzen